Я спродив собі надгробник Вікопомний, Старицький, або Надгробок. Чернігівські земляки вкупі з сином поета становлять над його могилою невеличкий монумент Надгробок Коцюбинський. Переписка і листування Іменника переписка і дієслова «переписуватись» тепер інколи вживають у невластивому їм значенні. У нас із ним давня переписка. Я переписуюся з її братом. Переписка, чи краще переписування, означає по-українському не обмін листами, не кореспонденція, а певний процес копіювання з уже написаного. Глузлива доля підсунула переписування в канцелярії якихось сухих, нікому не потрібних паперів. Коцюбинський. Писання листів та одержання на них відповідей зветься по-українському «листування», а дія «листуватися». У Львові Франко починає жваве листування з Драгомановим. Козленюк. Отож, і дві перші фрази треба було написати. У нас із ним давні листування. Або, що краще, ми з ним давно листуємося. Я листуюся з її братом. Письменність і писемність Певно, через звукову подібність слів «письменність» і «писемність» Автори і промовці інколи помиляються, ставлячи одне слово замість другого, як у фразі «наша країна» визначається абсолютною писемністю, де треба було поставити слово «письменність». Слово «писемність» – це позначання слів відповідними графічними знаками, письменами. Ще задовго до виникнення писемності східнославянські племена – Створили велику та різноманітну усну поезію Історія української літератури. Письменність це вміння людини передати на письмі свою думку і читати написане, Колгоспне село село суцільної письменності. Остап Вишня. Підписка і предплата. Підписка на газети та журнали ще не охопила всіх робітників та службовців нашого підприємства. Читаємо в стінній газеті. Слово «підписка» означає затвердження підписом людини якогось зобов'язання додержуватись певних правил чи виконувати якусь вимогу. Однак, коли не помиляюся, ви дали йому підписку. Присяглися мовчати? смолоч. А коли хтось хоче одержувати газети і журнали або збірку творів якогось письменника, за що треба наперед заплатити певну суму грошей, це зветься «передплатою». Кримський звернувся з закликом підтримати це видання передусім «передплатою». Радянське літературознавство. «Передплатою газет і журналів продовжено ще на місяць». Оголошення. Площа і Майдан Не тільки на таблицях, де написано назви вулиць, а й у публіцистиці, часом навіть у художніх творах, майже зникло давнє слово «майдан», хоч послідовно зберігається зменшена його форма «майданчик», дитячий майданчик, будівельний тощо. Словом «площа» майже всюди чомусь заміняють «майдан». Площа Перемоги, площа Міцкевича, на центральній площі села мусить бути сад у саду пасіка. Кілька підвід під'їхало до базарної площі. В українській мові є обидва ці слова, та означають вони не одне й теж. Слово «площа» є просторове або геометричне поняття. Будинки мають кілька вимірів, але основний один – площа Копеленко. Площа забудови, площа трикутника тощо.